Uda, bueno, pues... Azizzen, lehen bizi, esta crisis honekin horrela, pues azizzen pixar flojo xamar. Baina ya... Gero ya azizzen jendia eta gero egualdiare, eh, laundu duz, esti izan du oso eguna gozo donak, eta jendia nahi zuen, pues, playa, joateko, eta ondartza eta, bueno, eta bete da, eh? Azkenian ja agustua dena, dena bete da, eta oaine ire bete Pues, zerbait uste du beteko dela, hasi ke 20 konten, juan den urtien bezala, ez tal datu asko. Uda uh -huh. e, bukaera indartxoa orduan, hasiera uh -huh. e, bueno, kaskaxa jamarra, e, e, aipatu izan dute, e, datuen arabera, e, Espainiatik etorritako bisitariak edo turistak e, bera egin dutela, baina e, bueno, ba, e, frantzitik eta beste lekuetatik e, gora, hori nabaritu alduzua? Bueno, el Google es de uso madur y Google izan duten eh, izan e, daudi eh ori estakita cam ja piskat barruan pues igual de Ostilla ne o bai han nil este ikusi dut nola jartzen zuet e, bilata, baino, hemen e, oh. hemen, hemen duda, eh extranjero gaskot orriela ta estakizet baina en hemen ez dugu sumatu. Eh hemen emengoendi ez anduda, eh. Zbaienti torriak Eta, bai, eh, ahipatu duzu eh, krisisa eh, hori dela medio behar bada eh, jendeak egun gutxietarako etorri da edo aurrek urteetan eh, bezala? Badakizu guk, eh, dara ja ya hogei urte, eta badu klientiak urte-urte erototzen dira eta hortan ez da zumatu esko Zertiko die, entortzen dira, bueno, badu batzuek, igual berrogei egun egin dutela hemen, eta badak izu, eh, Gehienak etozen errepekatzen dute eta mm horregatik -hmm. ez dakit ez dakit ez du zo diferentzia asko izan du dela beste urteekin mm -hmm. eh parece digo kienez eh me eh, descuento akin dituzue o... edo edo descuento que es al revés bueno sigue sanguisut a igual eh, zazpio, saspio sortzi urte ja prezio berakin da gaude seti mm -hmm. e, no lasaten Ya es behar de ya marcho que emandugu guia bari ebatzuek mitxelienta ya hortako este izaten dute bueno ya da, aurten ja emandugu eh, marchuan emandugu ja presiluak datorren urteko jodez gera asi gain de kurdia ta asi ja dute urren urteko ta, bueno eh azkenian, pues bueno la, la jato kodegu dago un becela ta orrela dago ezta kisio 7 urte bai uh -huh. eh, turismo turismo sektorean e, ibaren eragina nabaritoko zu eh bai, koguzue, aurrera bai emendik aurrera bueno izan dugu ja eh, bueno deichu zuten turistomotik deichu zuten orain no dela ezta kis pues ya bete bate orrela deichu zuten bueno bai eske zute datorri ja betia eh, bai datorri ja betian azten dela eh oaina egiten zen sortzi iba uh -huh. eta hemendi gaurraia poz pues, 10. Uh -huh. Así que ya, bueno, gendiari ya e reserva iketen duña, pues esaten dugu bueno, pues izango dela 10, 10 amar, eta listo. Uh -huh. <risa> Ongi da, ba, mil esker. Bai, zuri. Ongi Alea jo. Bika asko bai, gerarte.